Az interjú a Magyar Olimpiai Bizottság szakmai együttműködésével készült. Akkor megegyeztünk? Tegeződünk. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Nem vagyok sportriporter, nem beszélem a sportriporterek nyelvét. Nagyon kíváncsi vagyok. Van egy vezérfonal, ami a motiváció. Nem aggódom. Azt mondtad, 2023. februárjában, és most 2023. decemberre van, és ez 2023-ra vonatkozik, Tehát az, az már zömében mögöttünk van. Mit kíván magának Balázs Krisztián az új esztendőre, a szerző a Klaudia? Vissza tudod mondani, vagy olvasom? Őszintén remélem, hogy most már nem jön közbe semmi a felkészüléseimben, és zökkenőmentesen fogok tudni edzeni a lendülettel és a motivációval, biztosan nem lesz gond. Még egyszer, tehát Balázs Krisztián Tornász. Mi jött össze ebből 2023-ban? Én úgy gondolom, hogy a lendülettel és a motivációval nem volt gond. Mit nevezünk lendületnek? Balás Krisztiánál mit jelent a lendület? A lendület számomra azt jelenti, hogy az ember úgy kell, úgy fekszik, úgy megy jobbra, úgy megy balra, hogy mindent, mindent annak érdekébe csinál, hogy amikor a tornaterembe ő, ő megérkezik, akkor ő nem csak fizikálisan legyen ott, hanem mentálisan is. De most arról beszélünk, hogy Balázs Krisztián az ígényed a világán mindent alárendel a tornának? Volt rá példa. Volt rá példa. Nem mondom, hogy az volt a legjobb megoldásom, vagy az volt a legjobb döntésem. Ebbe egy idő után én személy szerint bele tudok ö, kicsit ö, bolondulni. Kicsit túlzásokba tudok esni pont ö, a véget, mert, mert számomra a több az mindig több. Mit jelent Balázs Krisztiánál a túlzásba esés? Hát túlzásba tudok esni akár az edzés, ö, edzés munkával, bár, bár ö, arra ott vannak az edzők, illetve a szakmai dolgozók, akik, akik ebben segítenek és, és kordában tartanak. Nagyon szigorú tudok lenni magammal, amin, amin jelenleg is dolgozok. Nagyon maximalista vagyok, nehezen kezelem a, azt, ha valami nem úgy van, ahogy én azt pont eltervezem. És ebből adódott már több gond is így a... Egyet mondjuk. Talán ami a... Ami a, a leg, legjobban megmaradt bennem az az, hogy, hogy voltak olyan versenyek, vagy volt olyan verseny, amikor ugyan megcsináltam a gyakorlatomat, jó eredményt értem el, szép eredményt értem el, találtam a dobogóra, de nem tudtam úgy örülni neki, mert, mert én azt éreztem, hogy, hogy ebben a gyakorlatban még egy, még egy pici lett volna. Még, még, még, egy, még egy belállás a végén, vagy ez az elszökkenés, vagy, vagy tényleg ezek a 10-15 fokok, amikről úgy beszélünk, hogy, hogy egy külső ember, aki, aki nem látja minden nap a tornát, vagy, vagy nem az edzőn, vagy, vagy nem minden nap együtt dolgozunk, az észre se venni. De én belül ezt érzem. Jól beszélsz, de most, már csak az a kérdés, a jól beszélsz, az arra vonatkozik, hogy vajon ez azt is jelenti-e, -e, hogy te permanensen, vagy legalábbis mint tornász, látod magad kívülről? Abszolút. Abszolút. Oldalról, felülről, alulról, mindenhonnan? Mindenhonnan. Ez nem a kezdetektől, nyilván ezen is nagyon sokat ö, ö, dolgoztam magamtól is, illetve, illetve sportpszichológus kíséretében is, de, de én úgy gondolom, hogy mert most ugye a vizualizációról beszélünk. Mm, tanultam is erről Csak rengeteget. szépen nem tudtam volna kifejezni magam. Tanultam is erről rengeteget, meg utána is olvastam. Ezt lehet tanítani? Ö, rávezetni. Rávezetni lehet. Hát az elején nem volt ilyen kívülséged? Vagy ilyen mértékben? Ö, Na, jobban volt, magad kipiről, volt, de akorában. most jobban látom, igen. igen. Én kiskorom óta lehet ez most nagy, nagy képűségnek, vagy, vagy önteltségek mondani, én mindig nézem magamat. És nem úgy nézem, hogy, hogy ez most milyen jó volt, vagy, vagy, vagy mi volt ebben a jó, és mi nem volt rossz, meg nem nézem. Én mindig szeretem visszanézni magamat, rengeteget videózunk az edzéseken, Uh, hogyha egy verseny megy mindig az az első, hogy megkeresem a, az első videót, tök mindegy, hogy mennyire rossz minőségű, vagy, vagy milyen szögből van. lerakod uh, le Vagy lerakod a kamerát, vagy kiveszi ezt fel? Edzésem van uh, példa arra is, hogy lerakom, vagy egy kameraállványt szoktunk használni, vagy az edzőm segít ebbe, uh, versenyeken pedig a, a szüleim. Jelente ez egyben hiúságot, vagy ez két teljesen különböző dolog? Szerintem ezt külön lehet választani. A civil életedben is megvan ez, vagy csak a sportban? Én azt vettem észre, hogy inkább a sportban. Hogyha a civil életemben valamit kitűzök, és, és szeretném megcsinálni, akkor viszont átkapcsol ez a sportmentalitás. Még egy kérdés ezzel kapcsolatban, mert ehhez valamennyit értek már a tekintetben, hogy kívülről én is látom magam, hogy a kívüllátásod, hogy látod magad, azt teremte olyan lehetőséget neked, mint e, tornász. Hogy menet közben tudjál korrigálni, vagy ez odáig már nem terjed. Van rá példa, hogy, hogy terjed. Tehát, hogy látom magamat. Akkor vagyok felkészülve, én úgy gondolom, hogy ha egy gyakorlatot, úgy, egy versenygyakorlatot úgy tudok megcsinálni, hogy nekem már nem kell figyelnem a részletekre. Tehát nekem már nem, nem arra kell figyelnem, hogy, hogy mikor most ilyen esetben hova teszem a kezemet, hova lendítem a lábamat, hanem annak a gyakorlatnak van egy ritmusa, én azt felveszem, tartom, tudom, mikor kell egy kicsit visszafogni magam, tudom, mikor jön el a nehezebb rész, mikor kell egy kicsit többet beladni, Számtalan szóban olyan is, hogy, hogy egy versenyen bejelentkezek, az edzőn feltesz a szerre, én elindítom a gyakorlatomat, és a következő kép pedig az, hogy leugrok és meghajolok. Tehát, hogy ez, hogy ez annyira úgymond zsigerből tud jönni, vagy annyira, annyira ilyen begyakorolt ö, ö, szokássá válik, hogy. hogy Mennyire tudom, intim sportág a torna, pontosan arról van szó, amit te meséltél. Egy sportvezetővel, egy jelenleg is legnáló sportvezetővel mes, beszélgettem. Tőle van a történet, aki elmesélte egy külföldről, azért jött haza egy tornáz edző, mert egy olyan papírt akartak vele aláíratni egy tőlünk távol eső kontinensen, amit ő egész egyszerűen azért nem írt alá, mert hogy egyébként egy e, hölgyet, egy kislányt, egy nőt, egy felnőtt nőt felsegíteni egy gyűrűre, vagy mire? Korlátra? A nőket nem gyűrűre. Akkor mire? A a más korlátra. Látod, mindjárt. A nőknél is gyűrű? Nincs. Hát, elült, hát van, minden... de ők másra használják. Oké, okay. uh, akkor mire segítik fel? Fele más, korlátra. Fele más korlátra. Hogy ő azt nem tudja megtenni, és ennek következtében e, lemondott erről a munkáról. Mennyire intim ez a sportág e tekintetben? Ha érthető, amit én mondtam. Teljes mértékben érthető, viszont én ezt két részre szedném, ugye a, a férfi vonal, illetve a női vonal. Nekem a női vonalra nagy rálátásom nincsen, tehát én ebben nem tudok állást foglalni. Ö, én végignézem az edzéseket, de, de de én nem, nem tudok olyan véleményt alkotni, ami, ami erre a kérdésre. És mi a másik a, a férfi. Nem, hát azt mondtad, hogy két részre bontanád. Női és férfi. Jó, hogy úgy, értem. Férfibe pedig ilyenre nincs. Oké, okay. elnézést a gyűrűért Belefér? Bele. Elnézed? Bár uh... ezekre nagyon érzékeny vagyok, de... Mit sértettem meg most? Most semmit. Uh... A mondatból még mi stimmel? Elolvasom még egyszer, vagy mi nem stimmel? Őszintén remélem, hogy most már nem jön közbe semmi a felkészüléseimben. Közbe jött? Közbe jött, de, de most már kezdek úgy megbarátkozni azzal, hogy, hogy közbe jön, hiszen úgy gondolom, hogy soha nem lesz olyan, hogy, hogy én mindig százszázalékosan egészséges leszek mentálisan, fizikálisan, mindig minden centire úgy lesz, ahogy azt én szeretném, és, és mindig minden hibátlanul fog összejönni, hiszen ez, ez szinte lehetetlen is, és hogyha ez így történne, akkor igazából nem lenne, amiért dolgozni. Tehát, hogy, tehát, hogy ugye a hibák javítása, az egyről a kettőre lépés, ez, ez visz előre. Ugye ezt a nyilatkozatot azután adtad, hogy karácsonykor covidos lettél? Kétszer. Kétszer? Egymás után? Egymás után. És sérült volt a válad, Hogy hogyan lettél covidos, azt nem kérdezem, mert valakitől elkaptad de a válladon ezen még végig fog menni. Nem tudom, van-e olyan testrészed, ami ép de a válladdal mi történt? Most még tavalyról beszélek a... 2022 2 Így van. A vállammal az történt, hogy egy évelei edzésen egy, egy olyan alapgyakorlatot végeztem, ami, amit a 10-12 éveseknek tanítanak egy teljesen alapgyakorlatot. Még azt sem mondanám, hogy figyelmetlenségből egy véletlen folytán ő, ő mellé nyúltam, ez a korláton történt, és ráestem a vállamra. Ráestem a vállamra, itt a kulcsontom részére, erre az elég puha és érzékeny részre. Valószínűleg picit megzúztam, vagy, vagy valamilyen tényleg kisebb sérülés lehetett, viszont nem tudtam terhelni egy jó ideig, és azt éreztem, hogy a vállam és a vállam körüli izmok, akár ami a hátamból kapcsolódik be, akár ami a felkar részből, kezdenek szépen kikapcsolni, kezdenek elgyengülni, már nem úgy dolgoznak, nem úgy működnek, vagy esetleg a másik vállam bekapcsol helyette, és az egészséges vállam az így elkezdett, hát kivonta magát a forgalomból. Aztán ugye jöttek a versenyek, jött a felkészülés, nem nagyon volt arra idő, hogy ezt újra az alapoktól építsük, és egyszer csak elkezdett fájni a vállam. Tehát, hogy ilyen nagyon nagy sérülés, vagy, vagy szakadás, vagy műtét, ilyesmi nem volt. Jó, hát ez egy újabb pont. Ugye a modern autókban a legkülönbözőbb lámpák gyulladnak fel, amelyek azt jelzik, magadat nézed? Nem, nem, nem. Hogy azt jelzik, hogy valami nem stimmel. És ha én jól érzékelem, te a testeddel nagyjából úgy vagy, mint hogy kívülről magadat, a testeddel is permanens kapcsolatban állsz. Teljes mértékben. És ez a másik, ami, ami, ami nem biztos, hogy olyan jó, mert tényleg én annyira uh, tudom érezni minden uh, porcikámat, minden, tehát egy, egy, egy, egy mozdulatból, egy, egy, egy bemelegítő mozdulatból, egy kézállásból, én, én már érzem, hogy aznap milyen formában vagyok. Én tudom, hogy az az edzés jól fog menni, vagy nem. És, és pont azért, mert ennyire, ennyire tisztába vagyok vele, néha tudok előítéletes lenni, úgymond magammal, szóval, szóval azt gondolom, hogy, hogy most annyira nem vagyok jó formában, holott. De anatómiai ismeretekre is szertettél? Próbálkoztam. Hát csak a szöveged alapján. Üm. Igyekeztem. Nem beszélnek le róla? Mármint. Hát, hogy ez már túl sok rábeszéltek. Igen. Hát Egyetlen végeztem, hogy. Jó, én csak arra gondoltam, hogy valaki azt mondja, hogy mindennek megvan a specialitása, ezzel ne ter... Nem, nem, nem, az orvosok az orvosok terepére nem Jó. be, meg nem is szeretnék. Én csak... Én csak... Próbálom magamat fejleszteni olyan területeken is, ami, ami, ami úgy érzem, hogy, hogy, hogy javamra változik. Ez a egyébként az első három percben kiderült, sőt már a telefonon való beszélgetésünk során is. Valaki nem túl jómájúan megjegyezte, az már lehetséges, hogy semmi nincs benne, hogy arról vosz te példaképet Berki Krisztián, és hozzáfüzött egy mondatot, mindenki, a szerző, az is könnyen legyen szövés, hogy találkoztál vele, hogy egyébként ez egy jó dolog, de hogy az alkatotok nem hasonlít. Van-e tornászalkat? Van-e ideális tornászalkat? És ha igen, az neked megvan-e, vagy sem? Van tornászakat, és abban is biztos vagyok, hogy ezt, ezt nem rosszból mondták, hiszen, hiszen nézzünk rá a Krisztiánra, nézzünk aztán Rám Krisztiára. ő egy sokkal magasabb igen. testösszetételű Tornász, neki teljesen más, hogy vannak felépítve az izmai, vagy más hogy voltak. Tényleg ez a nagyon jó alkat volt lólengésre, tehát hosszú karok, picit vékonyabb, de, de mégis azért szákás, amikor kellett, akkor robbanékony, amikor kellett, akkor gyors, tehát, hogy ja, Te e alkatod? Tényleg lóra volt teremtve. Az én alkatom. Hát én egy picit alacsonyabb vagyok, én már egy picit nekem szélesebb a hátam, rövidebbek a karjaim. Nem mondanám, hogy ez rossz szakad, de nekem a ló lengés a gyengén. Szóval ami a, nyújtó leng... az a nyújtó az erősségem. És a korlát. Jó. És az összefüggésben van az alkattal. Ezt nehéz megmondani, mert például van olyan világklasszis nyújtós, aki aki hasonlít a Krisztiánhoz, tehát, hogy inkább magasabb, inkább egy picit vékonyabb. Van olyan is, aki, aki még nálam is alacsonyabb, Uh, azt azt mondanám, hogy ez nem tudom, az adottság, vagy... Van egy Mel Gibson film, nem fogom megmondani a címet, mert biztos elrontanám, ott egy nővel ismerkedik és levetköznek, és azt mutatják a szemületeket a rendőrök, hogy kinek milyen sérülése van, amit a banditákkal való harcban szereztek. Um, Neked a legkülönböző, neked van tért sérülésed, amit nem behettél részt egy Japánban levő, volt. jóformán kiejthetetlen helyen rendezett világbajnokságon. Van boka sérülésed, amit a 2018-as ifjúsági olimpiai játékokon szereztél be. Buenos Airesben volt és van, mint kiderült, válsérülésed. Mi az, ami teljesen jó? A még nem volt gond, hál' Istennek. Elkerülhetők-e a sérülések, vagy ez egy gyakorlatilag elkerülhetetlen? Elkerülhetetlen. Tehát aki dolgozik, az annak elkerülhetetlen. Um, apám orvos volt. Bocsánat, ha valamikor uh, minden jó és minden rendben van, akkor ott valami nem stimmel. Um, és ezt annyiban hozom uh, elő, hogy... Uh, ő biztos nem hagyott volna engem, de hát nem állt fenn ez a szituáció, hogy valaki sérült ember azon, Ez veled rendszeresen előfordul. Erről te magad számolsz be. Nekem ezt meg kell értenem. Mármint melyik részét? Hát, hogy én nyilvánvalóan azt mondanám neked, hogy Krisztián várjuk meg, amíg meggyógyul, te azt mondod, hogy fiala nincs Hát én nem azért készültem éveket. Hát már másfél évtizede, vagy, vagy hosszú hónapokat, vagy szezonokat, hogy... Volt be az életkorodat ezért. Hogy én akkor megvárom, hogy a 21 éves vagyok. Tehát, hogy... De nem leszel kripli? Na, nyilván ez, ezt egy... És Terny. most nem... nem sértésből, de egy, egy kívülállónak teljesen ö, más látni. Aki, aki belül, belülről érzi azt, hogy ő mi munkát, és mi, mi lemondást, mit tett oda azért, hogy ő abban de, a pillanatban ott de, de, legyen. Tébec, nincs erről szó. De ha belegondolsz abba az ökölvívásban, ha valakinek felreped a szemöldöke, megnézi az orvos, és azt mondja, hogy ezzel nem. Ilyen a te sportákatban, bármelyik szeren, de nincs jelentősége, bármelyiken, tök mindegy, van, hogy felreped a személyekon? Nem, nem. Hanem, hogy egy olyan helyzetbe kerülsz, ahol te azt mondod, folytatom, az orvos meg azt mondja, hogy nem. Van. Az mi? Az egyénfüggő. De volt ilyen történetet? Még az is lehet. Köteles vagy alávetni magadat az orvos döntésének? Én úgy gondolom, hogy az orvos, a keretorvos, illetve, illetve a sportszakemberek a, a javamat szeretnék. Ők nem azt szeretnék, hogy, hogy nekem ne legyen jó, illetve hogy én az utolsó pillanatban visszamondjam a versenyzést. Nekem ezt meg kell értenem, és hogyha, és hogyha ők úgy látják, hogy, hogy ennek bármi olyan esetleges következménye lehet, ami a hosszú távra nem kifizetődő, akkor, akkor én azt tudomású veszem is, és, és nyilván az egészségemmel 21 évesen nem fogok játszani, mert azért annyit nem ér. Tudod, mit kockáztatsz? Minden esetben? Tudnom kell. Kérdeztem. Tudom. Lesejtettem, hát az eddigi szöveged alapján nem olyan tűnsz, mint aki nagyon naív. Tudom. Hány aktív éved van még? Bízom benne, hogy két szám égy. Az sok? Azt sok. Majd eljutunk oda, akkor fogom mondani a nevet is, de rosszat meg nem fogok mondani. Arra ott van a gyűrű. Ugye nemrég volt Antwerp. Ez egyen a legkevesebb. Oké, okay, de ott az, a, hogy hívják azt a srácot, aki szerzett kvótat? Mészáros Így, köszönöm. Ő azt mondta... Innen is gratulálunk neki. Azt mondta majd 2028. Nem tudom, hogy mondta, leírva olyan volt, hogy miközben az ugye... Akárhogy is nézzük, négy év, vagy valamivel több. Így van. Ezzel, vagy ehhez hogyan viszonyulsz, akár sérülés, akár valaminek a kapcsán, amiből kimaradsz, mert nem jutsz be? Most éppen Párizsról beszélünk, ahova még nincs pótad Így van, Párizs még én abszolút nem írom le. Még van lehetőségem kótát szerezni az évelei. De most maradjunk ennél a 2028-as. Világkupa sorozatokkal, a De 2028... ugye azt mutat, hogy két számjegyű, abba a 2028 épp úgy belefér, mint a 2032. De mennyire könnyen mondja azt egy tornász, hogy 2028? Ö, hát 2023, ez egy kicsit december elején. Bátor kijelentés, nyilván optimistán kell nézni a dolgokat, meg, meg mindig a legjobbra kell törekedni négy év a tornában, az, az rengeteg minden. Amikor egy, egy rossz mozdulat ö, ö, tényleg olyan dolgokat dönthet el, ö, egészségesnek kell lenni, és akkor a 2028 az... Csettinten jobban tesz, csettintesz, hogy próbáltam legalább, egyszer az is csináltam többször, hogy hát, ha egyszer legalább összejön. De kettőleg kiegészítjük egymást, e tekintetben. Um, Hogyan fejlődik Balázs Krisztiane? Um, Ugyanúgy mint bárki más, gyorsabban fut, magasabbat ugrik. Nem, nagyon változóan. Vannak periódusok, amikor, amikor annyit fejlődik, hogy, hogy még maga is meglepődik. És vannak. De mondj egy példát. miben fejlődik? Akár mentálisan, akár, akár fizikálisan, a, a, az edzéseket nézve, a, most, hogyha belemegyek, az erősítéseket nézve, a gyakorlatok összetétele, a gyakorlatok nehézsége. Ezt kitalálja ki? Az edzőmmel közösen. Az egy koreográfia. Az egy torna gyakorlat. Az egy torna gyakorlat, aminek van egy mozgás, minek nevezzük, ahogy egymást követi például a lovon a gyakorlatok Hát az ugye nem kötött, azt többé-kevésbé a sportuló maga választja ki, vagy megint Így hülyeséget mond? Van. Nem, nem, nem, ezt abszolút maga, illetve az edzője választja ki. Hát ezt is az adottságokhoz, illetve, illetve ahhoz lehet kötni, hogy kinek mire nem fekszik. Tehát, hogy nincs, korábban volt példa arra, hogy előír gyakorlatokat kellett végezni, azt nevezhetjük Koreográfiának is akár, de, de most ö, mindenki saját egyén szerint dönt a gyakorlatairól. Ismét a járatlanságom. Hány pontozó bíró van? Ö, hát ez, ez versenyfüggő. Ö, egy nemzetközi ö, egy versenyen, vagy egy, vagy egy világversenyen ö, van, ez, ez is két ré, három része tudom szedni, ez is helyzetfüggő, van egy főbíró van aki az E számér, azaz a kivitel ért vele, és van, aki a D pontszámér, azaz a kiinduló pontszámér, a nehézségi pontszám. Mennyire objektív uh, Nem teljesen. Ismered-e a bírókat? Igen. Igyekszem mindig uh, uh, közel kerülni, illetve jó kapcsolatot. Hogyan lehet ezt? Nem megközelíthetetlen -e? E, Nem, abszolút. Ez, ez, ez úgy gondolom, hogy ez vagy benne van a, az ember személyiségében, hogy egy, egy picit e, próbál közeledni, vagy, vagy egy verseny után megkérdezi, hogy, hogy mit lehet javítani a gyakorlaton, vagy van olyan is, hogy... Így a, akár? Akár így. Hát, angolul. Jó, ez e, rendben van. E, van olyan is, hogy a bíró jön oda gratulálni, és akkor úgy egyedünk szóba e, mindig Van-e olyan, aki pikk rád? Biztosan. De ezt külön nem vetted észre, vagy nem fogod szóvá tenni? Mm, ezeket nem szeretem észrevenni. Én ezzel ez nem tudom tudod de csinálni. hogy a bírók? Már Hát amikor versenyzel, akkor nyilvánvalóra. Persze, persze. Hát a, a gyakorlatok előtt mindig felállunk a, a bírókhoz egy sorba. Ott megvan a szemkontaktus, sok sikert kívánnak, megköszönjük Most megint majd puskáznom kell. Hányszer van? Rengeteg van. szerv van a felszorban. Van a nyújtó, a korlát, a gyűrű, a talaj, a ló. És az ugrás. És az ugrás. Van olyan tornász, aki ebből valamelyiket nem üzi? Persze. Hát, hogy egy picit visszamegyünk a, a múltba, Ugye Berki Krisztián példáján ő például az, a, az utolsó időszakban egy macska lólengésen tevékenykedett, csak zárója macska körönbe. Tehát, hogy ö, van aki specialista van, aki az összetetre megy rá. Többfajta van ebből is. Te nem ezek közé tartozol? Nem, de nekem is van kiemelt szerem. Lehet-e az, hogy majd egyszer Berkő Krisztián leszel a tekintetben, hogy kihagysz szereket? Nem tudom, hogy még mit hozol. Mind múlik. Az egészségen, illetve, illetve van, amikor mérlegelni kell a, a dolgokat. Ez összefüggésben van-e azzal, hogy akkor számíthatnak-e rád a csapatversenyben, vagy sem? Én úgy gondolom, hogy minden szeren jelenleg van egy olyan gyakorlatom, hogy, hogy a csapatba abszolút teljes mértékben hely tud állni. Melyik a gyakoribb segíteni? élsportulónál, tornácnál, hogy egy vagy kétszeren, vagy hogy az összesen? Hogy még egyszer? Tehát melyik a gyakoribb, hogy valakinek van specialitása, és a többit nem, vagy van olyan, mint te, aki mindegyikön? Én azt mondanám, hogy az összetett tornászok gyakoribbak. Igen? Igen. Gondolom, csak feltételezem, de ebben talán olyan a sokat nem tévedek, hogy mindegyikhez van speciális alkat, és mindegyikben van olyan, ami az embernek jobban megy, vagy kevésbé. De változhat -e ez? Mondjuk az alkatod nem fog változni. Attól létezhet, hogy valamelyik szerrel rossz viszonyod van, és menet közben megváltozik. Ez mind múlik? Ez, ez változhat az alkat is, csak gondolom. Ja, a növést? Én már abba hagytam, igen. Gondoljunk arra, hogy egy, egy növésben lévő serdülőkorú fiatalember akár egy nyári szünet alatt, ahol nem kap annyi ingert a tornaterembe, 10-15 centiket is tud nőni, volt már erre példa, és akkor, akkor lehet minden szépen előről kezdeni, és, és újra az alapoktól, a, a technikáktól tanítani, meg újra átvenni mindent. Ilyenkor azért eléggé felborul a koordináció, felborulnak a, azok a megszokott beidegződések, amik, amik eddig segítették a tornaszt. Te elmondtad, Másnak, hogy téged az motivált, hogy te legyél a legjobb. De én azt kérdezem, az, hogy te legyél a legjobb, az kizárólag a tornára vonatkozik-e, vagy valójában ez mindenre áll? Mindenre. Te maximalista vagy? Igen. Otthonról hozod, vagy saját gyártmány? Otthonról, biztos vagyok benne. Apád életében a sérülése. Az mekkora törést okozott? Bennem vagy benne? Benne. Ö... Mi hát, volt még a sérülés előtt? Ugye, ha jól emlékszem, hogy birkozott. Így van. Így van. Édesapám birkozott. amit tudok, nem minden gyűrű. <gül> Édesapám birkozott, neki egy, egy, egy, egy csukló sérülése volt, elvágta baltával, és neki emiatt ki kellett hagyni a, a katonaságot. Mit tett? Házi munkát. <gül> Fa? Favágás, fa igen. És mennyire sikerült saját magát? Nem volt szép, ahogy engem tájékoztatott róla. örülünk annak, teztél, hogy... Vagy, vagy... Nem, hát akkoriban még. Hát így aztán nem is hataltott rád az őte, ugye? Kérdeztem. azért kérdeztem. Igen? Tehát neki emiatt ki kellett hagyni a, a katonaságot, de nem gondolom, hogy a, a birkózó karriere emiatt lett vége. Szoktad-e magadat nézni a testedet? Ugye ezt elsősorban azért kérdezem, még mielőtt valaki félreértele, hogy azt a rendkívül precíz mondatot mondtad, bár most is többé-kevésbé precíz mondatokkal fogalmazol, tehát minden mondat kopam. Ez a sport arról szól, mondtad, hogy milyen kifinomultan tudsz bánni a testeddel. Ilyen alapon tulajdonképpen akár táncos is lehetnél. Igen, és ezt elsősorban nem arra gondoltam, hogy akár megnézzünk egy testépítőt, hogy, hogy minden izomnak olyan szimetriába kell állni, hogy, hogy egy százalékos hibát se lehet észrevenni. Én ezt legfőképpen a mozgásra értettem. Mennyire tudsz benne a tested? Amennyire szeretnék. De cirkuszi akrobata nem lesz belőle, vagy akár az is lehetnél? Uh... Volt már rá példa, hogy a cirkuszban végződtek, de én nem tervezem. De én egy erre még ilyen terveid egyetlen. nincsenek. Nincsenek. Tehát. Úszásban sem voltál rossz, nem. hiszen országos rangsorban harmadik helyen voltál. Jól tettet hogy a bajtod Szerintem jó. Nem, a, nem azt tettem jó, hogy abba hagytam, Azt tettem jó, hogy a tornára váltottam. A hukod mivel foglalkozik? Mert azt tudom, hogy váltogatta a sportágokat. De mivel foglalkozik? Ő jelenleg tanul. Ő tanul. Szüleid mivel foglalkoznak? Ha el lehet mondani, ha nem akarod, akkor nem mondjad. Édesapám virágokkal ö, foglalkozik egy, ö, egy virágkereskedésben. Édesanyám pedig ö, takarító. Mikor jöttek mi a jó szó? Átjöttek? Szeretnék úgy fogalmazni, hogy minimálisan se legyen félélthető. Ezt Ez tiszteletre méltó. Tudom. Figyelj, figyel, én készülök azokra, és a készülés ugye ez nem a áll, hogy az ember elolvassa, Hanem, hogy az ember megpróbál egy képet is alkotni. 2000-ben. 2000 2000-ben. Én 2002-ben születtem. Te már én így születtél. Szület, én már így születtem. A is ezek szerint fogom is itt született. Viszont a rokonságod nagy része, ahogy olvastam, oda át van. Így van. Így van. Te egy büszke írtad le magad? Én a legbüszkébbnek. <síns> hát egy maximalista. <síns> És ezt sose fogom tagadni. Mit lehet büszke lenni Magyarországon? 2023. decemberében? <síns> uh... Én azt mondanám, hogy hogy az a Románul tudsz? Uh, Tudom, keveset, keveset. Keveset, de ezen is fogok változtatni. Szüleid két nyelvűek? Uh, igen. Büszke kezékeinek uh, talán azt jelenti számomra, hogy uh, a családom neveltetése véget olyan értékrendel uh, rendelkezem, amivel amivel a velem egykorúak nem nem igazgatnak. Ez igen, egy nem Abszolút nem. Nem? Abszolút nem. Ez egy, ez egy halandó munkás család. Mivel de szerintem nem is kell nemesinek. De mivel rendelkezel, amivel mások nem a családból adódó? Ahogy nézem a, velem egykorú fiatalokat, akár ahogy a, a szüleikkel bánnak, akár hogy az idősebbekkel kommunikálnak, akár ahogy a tiszteletet adják meg, tehát hogy nálunk ezek olyan alapdolgok, amik, amik kérdést nem hagyhatnak maguk. De most a neveltetésedről beszélünk? Akár. Tehát ez nem csak a neveltetésed? Hát biztos vagyok benne, hogy hozok is ebből valamennyit. Mennyit vagy odát? Ha az át, ez megint tessék otthon... se kijavítani. Ö... Az az otthon? Két otthon van? Az az otthon. Az az otthon. Hogy hívják a helyet? A települést. Marosvásárhelyen szoktam lenni, illetve széki hely közelébe korondom. Igyekszem minél többet menni, viszont a... most volt egy szünetem, ott viszonylag hosszabb időt tudtam otthon tölteni, egy hetet hosszabb. Viszont amikor lehetőségem adódik, mindig megyek. Milyen a határom? Mi változik? Benned. Ezt nagyon nehéz megfogalmazni. Amikor, amikor... Hány éves voltál, amikor először voltál, ott, vagy, vagy ez még nagyon kis Ott fel. Ott uh, az első, nem tudom, egy-két évet. Ami azt jelenti, hogy a szüleid itt voltak, és te meg ott? Uh, nem. Volt fel. Hát volt, például nyárra odamentem, mert ugye nekem a kereszt szüleim ott laknak, és akkor velük voltam. Édesanyám még itt dolgoztak. Volt, hogy együtt mentünk, az volt a leggyakoribb, de nem féltettek. Szóval sokat voltam ott fiatal koromba, vagy kiskoromba, hogy mit érzek, hát az otthont. Az úgy adnak, hogy azon kívül, hogy ez ad nagyon jelentős pluszt neked. Jelente bármiben is negatívumot, akár a tekintetben, hogy a korosztályoddal nincs meg az a tökéletes kapcsolódás, ami abból fakad, hogy te másnak gondolod magad, illetve hogy leírod, nagy valószínűséggel más is vagy. Nem, én nem ö, gondolom magam annyira másnak, tehát hogy ö, meg, meg nekem nincsenek is nézeteltéréseim, így a, a, olyan nézeteltéréseim, amiket én, én ö, észrevettetek, vagy, vagy amik engem annyira zavarnak, ezek csak szimpen olyan dolgok, amiket így, így lát az ember, de de abszolút nincsenek olyan. Jó, rendben van. Mit jelent a családi háttér neked? Hát egy nagyon, egy nagyon stabil és, és, és nagyon fontos dolog. Tehát, hogyha... Velük élsz, vagy egyedül? Vagy, Vel... vagy mással? Semmi közöm nincs hozzá, de a, ebből adódik ez a kérdés evidens. Velük, élek. Velük élek. Négyesben? Így van. Úgy gondolom, hogy... Elköltöleszhetnél? El. Te nem akarsz? Nem, még nem. Nem, mert vannak olyan időszakok az évben, amikor eleve nagyon keveset vagyok otthon. Kedden hazaérek, és csütörtökön már repülök tovább. Ez az egyik része, de, de ami a fontosabb, hogy, hogy azt a támogatást érzem, és azt a, azt a, hátt, azt a hátteret, amit ők, ők tudnak nekem nyújtani, akár a, a jobb időkben, akár a, a rosszabb, vagy a nehezebb időkben, hogy, hogy nekem erre szükségem van, és... és ö, ö, Tényleg végtelenül hálás vagyok. Ugye mesélted, hogy van olyan verseny, ahol ők is jelen voltak. Nekem volt egy osztálytársnő maradnutiban, aki ki nem állhat, ő pingpogozott, és ki nem állhatta, hogy ott voltak a szülei. Tehát, hogyha meglátta őket, mert oda merészkedtek, akkor ment hozzájuk, és megkérte őket, hogy menjenek haza. Neked mit jelent pluszban, ha ott vannak? Mert te arról beszélsz, hogy az neked plusz. Én örülök, hogyha ott vannak, viszont abban a másfél-két órában, vagy két és fél órában, amíg a verseny tart, én abszolút kizárok ott mindent. De nem őket, a... hanem mindent. Mindent. mindent. Tehát ami, ami, ami velem kapcsolatos, azzal foglalkozok. Mi jár a fejedben? A versenyen? Vagy nem jár semmi. Itt volt Pekler nem tudom ismered? Igen. Beszélt és egy nagyon szimpatikus. Te is nagyon szimpatikus vagy? Ő is nagyon szimpatikus. Szerintem nagyjából együttősek lehettek. De Én lehet, hogy te fiatalabb vagy valamire. Együtt voltunk az ifjúsági olimpia. Sőt, még és szobatársak is volt. Egy bizonyos pillanatában a beszélgetésnek megengedtem magamnak azt a bátorságot, hogy azt mondjam, hogy úgy beszél, mint egy robot. Amire rám nézett, és azt mondta, én ezt dicséretnek vettem. pont kérdése minden. A kérdés az, hogy te e amikor kizárod a külvilágot, te is olyan vagy, én, mint egy robot. Ö... Robotnak nem gondolnám magam, inkább, inkább tudatosnak. Vagy következetesnek. nézed -e a többieket? Igen. Összehasonlítod-e óhatatlanul? Hiszen nem egy versenyen arról is beszélsz, hogy látod, hogy valaki ront, tehát hogyha te rontottál, vagy rontasz, az mást jelent, mint hogyha egyébként... Volt az... erre példa. Volt De erre tudatosan példa. nézed? Ö, inkább tehát azt mondom, hogy nem figyelek arra, hogy ne nézzem. Tehát, hogy ha... De van olyan iskola, amelyik azt mondja, hogy ne nézzed? Van. Van. Ö... Nagyon sok sportoló vagy, vagy tornász tudatosan nem nézi. Én, én nem tudatosan nézem. Én, ha oda nézek, nekem nem lesz se jobb, se rosszabb. Mit tudnál Zoltán? Nem tudom, de valamit nagyon. De mit? Az összhang talán. Talán azt mondanám, hogy szakmailag is... Annyiban nagyon... közöttet? Ő az edződ. Így van. Uh, nincs 15. Nincs 15. Mennyire közeli kapcsolat ez? Vagy hol közeli, hol távoli? Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon uh, közeli kapcsolat, és nem csak a tornateremben, hanem a tornatermen is. Minden tud rólad? Ha valamit lát rajtad, akkor megkérdezi, vagy megkérdezheti? Egyáltalán látné rajtad? Sokszor ő jobban látja, mint a saját szüleim. Elnézést kérek nem kell válaszolni. Neked van magánéleted? Van. Tehát arra marad idő. Mindig arra van idő, amire szeretném, hogy legyen. Apukám mondta ezt. Isten eltesse. Sajnos már nem élt, de, de ő mondta ezt, és ezt megjegyeztem. Ha ott például a magánéletedben valami átmenetleg vagy tartósan nem stimmel. ezt észreveszi, Nagy Zoltán? Igen. Hány nap után? Az ötödik percben? Hát, most erre nagyon vissza kell gondolkoznom, mert... mert Valami Isten, rosszat tettél. Nem volt. Mi az, amit ő észrevesz, és azt kérdezi tőled, hogy Krisztián, mi van veled? Igazából Körgzi? ez... Igen, persze. Mire kérdezhet rá? Ezek, ezek látszódnak, ahogy az ember bemegy a terembe, ezek a, a mimikákból, egy, egy, egy nézésből, egy, egy, egy köszönésből, egy... Sokszor nem is kérdez, csak Te tudja. Te is látod-e rajta? Persze. A többiek látod -e? Nem mindig. Én tudatosan próbálom keresni, megfigyelni és biztos vagyok benne, hogy az edzőm is. Egy csapat hány ember? Uh, mármint milyen csapat. Hát, egy torna csapat, Igen, igen, igen. Mennyire ismerik? Mennyire változik? Például az antwerpeni összetétel, az mennyire tekinthető fixnek, vagy mennyire nem? Én úgy gondolom, hogy az egy erős Csapatos szállítás volt. Mennyire ismered őket? Ismerem őket. Elég jó. De különböző szakosztályoknál vagytok, ugye? Így van. Én, én a saját klubomban én vagyok egyedül. Te az FTC-ben vagy? Igen. Aki, a, aki a, az utazókeretnek a tagja. Mennyit vagy itt és mennyit vagy ott? Nál, mint a válogatottban és az FTC-ben? Hogyha versenyre készülünk, világverseny, világkupa, egyéb komolyabb megmérettetés, akkor, akkor általában a válogatottba edzünk. Ha pedig nem szükséges, akkor, akkor én klubba. A klubban más az edződ? Nem. Elnézést, ezt nem tudtam. Uh, arról beszélsz, hogy ez egy kiegyensúlyozott kapcsolat, leszámítva a serdülők korodat, amikor csináltam mi Milyen maraságokat csináltam? Hát. Volt egy-más dolog, ami, volt, ami. ami nem a neveltetésemet igazolja. Ami? ami nem a neveltetésemet igazolta. Ami a kamaszkorodat, ami azt Így jelenti, van. hogy a kamaszkor az. Így van. Az hány éves korod? Hát ez egy időszak volt. Hány hányig? Hát most azon gondolkozom, hogy mikortól nőtt be a fejem lágya, szerintem milyen. Kezd. Kezd. Szerintem egy ilyen 10 tizen, 16 évesen azért már tisztában voltam vele, hogy... Mennyire kockáztattad ezekkel a marhaságokkal a későbbi jövődöt? Azt nem mondanom. De odáig nem mentél? Nem. Hát edzés nem maradt ki, vagy munka mindig el volt végező. És az egy másik dolog, hogy mi a hangulatban, de... Bármiben fogsz majd dolgozni, olyan leszel, olyan maximalista leszel, mint most a tornában? De Nem a látok más De a utat. gyereknevelésben. Nem látok másutat. De intenzíven alszol? Mármint. Hát csak, hogy úgy minden intenzív. Minden. De akkor intenzíven alszol? Tehát akkor nagyon alszol? Nagyon. És ha eszel, akkor nagyon eszel? K Kegyetlenül. <laughs> Azért miha... Meg tudja erősíteni. Ugye a család és a hit... Ezek összefüggenek? Teljes mértékben. Tehát ez is, ez a másik, amire egyébként kitértem volna, hogy a, a hit, tehát az, hogy, hogy minket arra neveltek, hogy, hogy ugye megkereszteltek engem is, a, a hugomat is. Mi elkezdtünk kiskorunk óta templomba járni, első áldoztunk, bérmálkoztunk. Én mai napig minden vasárnapot állok a, a pap mellett a Szentmisén, én erre büszke vagyok, nekem ez nagyon sokat ad nagyon fel tud tölteni olykor, és az, hogy kinek mi a vélemény erről, az... Nincs... Én ezt abszolút tiszteletben tartom, inkább azt kérdezem tőled, hogy a hétköznapi élete soha nem kezdte ki a hitedet. Már mind melyik része, vagy hogy... Jól, jól válaszoltál, vász, bármelyik része. Én mindig törekedek a, a jóra, nyilván én se vagyok... Ö, ö, Szent. Nekem is vannak bűneim. Én is cselekedtem úgy, hogy amire később nem voltam büszke. Nyilván ezeket megbántam. De úgy gondolom, hogy én, én, én próbálok maximálisan a hitem szerint élni. Nem fogom méritskélni, nem is érdemes. De ez a hit, ez mennyiben befolyásolja a te hétköznapi életedet, Hétfőtől vasárnapig, éjféltől éjfélig. Én azt gondolom, ha a torna nem lenne, a mostani fejemmel is ugyanígy befolyásolná, és igen erősen befolyásolja. Szóval napi szinten, vagy, vagy napszak szinten. Ez is elkülönít egyébként téged, vagy egyáltalán elkülönít ez téged a többiektől? Vagy ez nem jelent ilyen jelen? Nem azt mondanám, hogy elkülönít, talán uh, inkább úgy fogalmaznék, hogy nem találkozok vele. Gyakran. Meg lehetett téged azzal bántani, hogy valaki úgy viselkedik, miközben nem tudja, hogy te hívő vagy, hogy a viselkedésével belőled olyan megbotránkozást vált ki, amit te lehet, hogy palástolsz, de közben mégis ott van. Én azzal nem tudok mit kezdeni illetlen szavakat használ, nem? Tehát azért kérdezem, hogy ez meddig terjed, vagy ez? ez mindenkinek ez. A, a maga dolga nyilván Volt-e de... már olyan, amikor valakinek azért szóltál, mert úgy érezted, hogy túlmegy egy olyan határon, amit te tolerálni tudsz? Lehet, hogy volt. Biztos, hogy volt. Most így visszamondani nem tudok, de nyilván nálam is van olyan, ami, ami kiveri a biztosítókat, Viszont viszont én nem szólok bele senkinek a, a, a viselkedés formájába vagy az életében. Mindenki azt csinálja, amit, amit szeretne. Nagy Zoltán állítása szerint 7 éves korod óta foglalkozik vele. ami azért is furcsa, mert így legalábbis azt hittem, hogy azért vannak olyan edzők, akik a gyerekkel foglalkoznak, az ifivel is, aztán a felnőttel. Ezek szerint a Nagy Zoltán a törölve való viszony az nem ilyen. Hát ez úgy kezdődött, hogy én átmentem az úszásból tornára, ott volt egy edzőm, ott nem volt, egy kezdőcsoportban, ott nem voltam sokáig, egyébként az az edző, aki engem felfedezett, Puskás Péter, ott nem voltam sokáig, hanem onnan elkerültem egy haladócsoportba, Halmos Csaba vezetésével, és ebből a csoportból kerültem fel az akkori legjobb csoportba, szóval a tényleges haladó közé, és ez a Kettes ugrás az egész, hamar sikerült. Szóval, míg a többiek négy-öt négy évesen kezdték a tornát, én hét évesen is, és elég hamar fel tudtam zárkózni. Tehát az első versenyem az, nem is tudom, talán fél évre rá volt, hogy én elkezdtem tornázni. Mikor volt a -e utoljára maziban? Múlt hét pénteken. Hány koffexella? Tizenegy. Ez egy kirúgó időpont. Volt már itt olyan, akinek a 11 -e, az már tarthatatlan. Hány óráta szó? 8 azt mindig megpróbálok. 30 vagy 35 órát, egyszer elnézést elfogadok? 30. 30. 7-8 órákat éjszaka mindig próbálom tartani, viszont úgy érzem, hogy nekem szükségem van arra, hogy napközben egy, egy órára elbújjak. Kielül? A fény elől. Aludni magyarul. Ja, hogy úgy. Értem. A sportgimnázium TF a TF-et el is végezted. Áprilisban. De ezzel együtt nem tudod, hogy mi leszel, ha nagy leszel. el. azt mondtad, hogy a sport. Vannak terveim, de, de egyelőre nem erre koncentrálok. Baráti kör. Legfőképpen a sportból. Egy-kettő, aki a, a sporton kívül, viszont az annál szorosabb. Um, észre lehet venni, vagy lehet téged hígre vinni a szó értelmében, hogy ezt szokták használni abból a dudon, hanem a saját közegedben vagy? Nem. Tehát ahogy átmész a határon Romániába, Magyarországból itt sincs olyan. Nyilván fel tudok venni olyan szokásokat, de ez nem megy el a végtelenség, és ez nem... Uh, tör át semmilyen határvonalat. Mi a, az a sport eredmény, amire a legbüszkébb vagy? A Aires-i ifjúsági olimpiáról az arany és a bronzére megszerzése a sérülésnek, ö, tehát a sérülés közben is, ö, illetve nagyon jó nyomot hagyott bennem az ifjúsági világbajnokság, amit győrben rendeztek, és ott hazai közönség alatt előtt tudtam harmadik helyet szerezni nyújtón. Az is egy leírhatatlan dolog volt, illetve a 2020-as Merszini Európa-bajnokság, ahol szintén sikerült a -e Törökország török egy teljes érempolettát begyűjteni. Azért azt nem jó olvasni, átélni egy még rosszabb lehet, amikor ugye arról beszéltél, hogy nem arról van szó, hogy bármit is rosszul csináltál, hanem egyszerűen a sérült jobb bokád nem bírta azt, amikor leugrottál. Azért az rettenetes lehet. Igen, Ez nem volt jó. Előre tudtad? Éreztem. Azt áruld el nekem, hogy ilyenről csodákat beszélnek, de ebben nem vagyok nagymester. Mentálisan tudsz odahatni, hogy mi van? Nem a néztem. András, meg kell mutatni az álványokat. Hogy... Ebben is azt nézem, hogy az edzésen hogy tudok fejlődni. <gül> hogy de kiestem, itt a... ott tartottunk, hogy ja igen hogy lehet-e mentálisan hatni arra, hogy az ember kevésbé érezze? Ugye egy gyógyszert nem nagyon szedhetsz, vagy nem tudom, mit szedhetsz. Hát Ha ugye... szedtem, nem keveset. És pontosan tudod, hogy mi az, ami belefér és mi az, ami? Így nem? Van. Így van. Illetve bármikori segítségem van ebbe, akár uh, az antidoping részéről, akár a keretorvos részéről. Tehát, hogy akár most is felhívom, ezt szerethetem, doktor úr, igen, nem. Igazából a Gyokovisnak a... már nem tudom melyik, talán a Déviszkopa meccsén előtte akartak vért venni és vizet, és az is nem adott. E, és ugye felmerül ez most éppen aktuális, hogy eltértsék-e nem tudom mennyi időre, mert azt mondta, hogy szerint a személyiség, hogy előtte csinálják, utána bármikor aláveti magának, de mint kiderült, a sportolónak ilyen joga nincs, hogy eldönthesse. Tenészben nem vagyok jártas. De létezik, hogy verseny előtt? Persze, hát amikor a, az antidoping kegyes munkatársai kopogtatnak, akkor ott ki kell szolgálni. Hát, ezt egy civil érti? Vagy megérti, vagy nem. Nekem egy, kell érteni. Ez egy mekkora kötöttség? Ö, kötöttséggel nem jár, inkább ez is ö, inkább azt mondanám, hogy fegyelem, hogy ugyan nálunk van egy holléti, amit, amit tölteni kell. Tehát le kell adni mindig, hogy ö, minden nap legalább egy órában, hogy én hol fogok tartózkodni, akkor a, ők bármikor kopogtathatnak, bármikor vér, a vizelet mintát kérhetnek. Melyik az a shing vagy szinkcsont? Shing? Igen. És az a kezed? Mind a két van. Nem úgy értem, van ez. az törött el? Nem Ez. De az következményeknél, tehát az, az, az jól működik? Nem, most is van, hogy érzem. Ez valójában mind amiatt van, hogy nem hagytál talán annyi időt gyógyulásra, mint amennyit egyébként kellett volna? Lehetséges, de... Rá három 4 hónapra ott volt az Európa bajnokság, ahol, ami nem sikerült olyan rosszul, és e, megérte. Féltenek-e a szüleid, vagy féltenek, de nem beszélnek? Tehát, hogy adott esetben azt mondják, hogy nem -e lehetne e Krisztián e ezt a versenyt kiadni. Vagy olyan mértékben ismernek, hogy alávetik maguknak, csak aggódnak, érted? Mert persze, innek, én persze. biztos aggódnék valakiért aki... Ők is aggódnak, ők is féltenek, beszélünk is mindenről, de, de olyat nem kérnek, amit tudják, hogy... Ez benne kell, hogy legyen a sportolóban? mind mi? Ez a szemület. Szerintem ilyen. Ez alázat, vagy ez mi? Mert ez tulajdonképpen leginkább fegyel. Ezt akartam ez, mondani, de ez hogy ez egy... az alázat és a fegyelem valahol. Igen, de ez, ez e, ismered a kifejezés, hogy vakfegyelem. A fegyelem és a vakfegyelem közti különbséget. Nagyon sokon. nagyon nagy a különbség, persze. De ez bizonyos szempontból vakfegyelmet is irényel tőled. Mm, van rá példa. Tehát a szó jó értelmében kiengedni, majd akkor lehet, ha abbahagyod. Persze. Nyilván Mert, most is vannak, van egy nyaralás, van egy pihenés. Honk ezt akartam egy... kérdezni, mennyit de... őt lehet kihagyni? Hát én most másfél hónapot hagytam ki a, a világbajnokság után. Ez a harmadik vagy negyedik hete, hogy edzek. Magamat is meglepve elég jó állapotba tudtam kerülni ez idő alatt, úgyhogy ráadásul múlt héten beteg is voltam. Uh... Örülök, hogy meggyógyultál. Köszönöm. Uh... Én azt mondanám, hogy, hogy az egy hét az, az, az, az, az teljesen belefér, még a kettő is, viszont utána már, utána azért már szenvedősebb. Nyilván ez is olyan, hogy mennyire tartja magát aktívan a sportoló, Jó, uh, pont hogy tölti a szabad idegét. Egész négét. jól megértjük egymást. Mit csinál a szél, ha nem fúj? Mit csinál Balázs Krisztián, amikor nem egysz? Hát Hány hét volt? Másfél hónap. Ez rengeteg itt. Mit csináltál? Hát a falat kapartam. Mert... Tehát én próbáltam mindent, tehát én, én, én, én dobot vettem, én, én biciklizni jártam, én ó, olvasni kezdtem, tanulni kezdtem. De Miért kapottad a falat? Hát nem, nem, nem tudtam mit kezdeni magammal. Tehát én, én lekötöttem magam, nekem nem azzal volt a baj, de nekem volt egy olyan hiányérzetem, amit semmi nem tud pótolni. Tehát az, hogy én, én, én úgy jöjjek ki abból a tornateremből, hogy, hogy érzem, hogy nekem itt most vége, és és és, ízzadok, és, és, és hazamegyek, és semmire nem vagyok képes csak, csak feküdni. Tehát, hogy amikor az ember ehhez szokik hosszú éveken át, és, és hirtelen ö, ö, minden nap kicsattan az örömtől, meg a kipihentségtől, az se annyira Egyszer megkérdezte meg. tőlem a lányom, hogy mennyire szerettem, és azt mondtam neki, hogy legalább annyira, mint a munkám, amire azt mondta, hogy köszönöm szépen. Uh -huh. Neked nincsen még, tudom, a lányod, de én jól érzékelem, hogy torna, torna, torna, torna, torna, torna, és utána. A hit az most nem ide tartozik, tehát az nem, de, de a személyes kapcsolatok, a magánélet azt gondolom súlyosan alá van ennek rendelve. Ez, ez régebben sokkal inkább jellemző volt, most, most pedig próbálok kicsit tudatosabb lenni, tehát a szó jó értelmében, tehát hogy a torna-torna-torna az, az legyen meg, mindig az az első, hogy az én feladatomat tudjam elvégezni, viszont az nem e, zárja ki azt, hogy én a, a napom hátralévő részét úgy töltsem, ahogy vagy aktívan, vagy, vagy e, családommal, családtagokkal, akár mással. E, De aki veled van, annak tisztelnie kell az, hogy te alapvetően mivel foglalkozol. És tisztelés tisztelet jár, és köszönet edzőnek, barátoknak, gyúrónak, orvosnak, szövetségnek, és még sorolhatnám. A még sorolhatnámba ki tartozik? Gyógytornász, eh, sportpszichológus. Eh. Minek kell neked sorc? Én gyerekkorom óta járok, tehát nincs bennem semmi előítélet. Neked miért van rá szükséged? Azért az olyan emberre, mint te, azért azt szokták mondani, elnézés, miközben egy olyan, olyan ember, hogy ki van a négy kereke. Neked úgy tűnik, mint akinek ki van a négy kereke, nem? Örülök, hogy ez. De te igen, is így le. érzed? Uh, igen, viszont vannak időszakok, amikor uh, egy -s más nem stimmel, de. Megborúz? Hát attól függ, milyen értelemben. Ezt kérdezem, tehát hogy minek kell a sportziológus? Mit, mit tud adni? Ön is. Elbizonytalanodtam volt rá. Uh, de miben? Például. Nem a tornában, magamban. De magadban miké ott van a hit is közben így van, ez, és pont ezért nagyon nehezen tudok uh, rájönni uh, ezen is dolgozunk még de ha elbizonytalanodsz miben bizonytalanodsz? én inkább azt mondom, hogy nem érzem azt a, vagy nem éreztem annak idején azt a, azt a nagy lendületet azt a nagy, nagy akarást azt a, ami, ami mindig bennem van ami nélkül vissza nem megy visszajött? kezd, kezd tehát még nem? Uh, már nagyon Terekszik. Mikor hagyott el? Mikor volt utoljára a tízes? Tízes galán. Hát majd, hogyha ennek vége, akkor beszélgetünk újra. Ez, De már nagyon Ez mentális, nagyon vagy, vagy, vagy ezt nem lehet megmondani, hogy az embernek miért csökken ez a szintje? Hát én úgy gondolom, hogy erre a, a sérülések is, is közrejátszottak. Az is, hogy, hogy Például nem úgy az egyes, a, mint sérülésekből, vagy vagy vagy tényleg nem úgy jöttek össze a dolgok, amire én vártam. Te választod, vagy ki választ nekem pszicholgust a szövetség segítségével. Volt ezt olyan sportoló, aki azt mondta, hogy a szövetség nem is tud róla, ráadásul ő is fizeti. És ezt ő teljesen engyévalónak tartja. Valószínűleg azért ismerő ezt másféleképpen kezelte. Um, nem tartom ezt korrektnek. Én úgy gondolom, hogy a pszichológus nem kell szégyelni. De őt se azért tette, uh, hanem... Nagyon ün... sok esetben, sőt, sőt, a sportolók zömébe uh, nagyon sokat tud segíteni. És én úgy gondolom, hogy a szövetségnek viszont tartozok annyival, hogy... hogy uh, beszámolok erről. Nem arról, hogy én ott kivel is mit beszélek, hanem, hanem arról, hogy, hogy éppen mi történik velem, és maximálisan támogatnak ebben, amit köszönök is. Te profi vagy? Miben? Hát a tudnak abban az értelmében, hogy ez adja egyben a megélhetésedet is. Így van. Az, amit te pénzt keresel, abban egyébként olyan, mint amilyen egy világkupa, tehát ez alapvetően egy milyen, tehát ez egy, egy, olyan, mint egy fizetés, vagy az ember ezt hogy képzelje? Ö, van az embernek minden hónapban ö, fizetése, ö, és vannak prémium, prémiumok, amiket egyes eredmények után. Tehát az, hogy te van. éppen mennyit keresel, annak van egy túligja. Hát az eredményeid okán. Igen. De, de ez egy nagyon Szűk keretben. szóval. Mennyire van elosztva a verseny a 12 hónapban? Hány versenyed van egy évben? Két szezonra tevődik, tavaszi és őszi. Ez most egy kivételes lesz, ugye, mert február közepén már elkezdődik a, a világkupa sorozat. Um, én azt mondanám, hogy én szezononként 4 és 5 verseny. Mennyi idő telik el közöttük? Egyelő? Teljesen változó. Nincs jelentősége. De van. Számomra van. Van egy különbség verseny és verseny között. Hogy nem persze. Az olimpia az csillagoség? Igen. Igen, de nem. Azt... De, de egy Európa bajnokság is, vagy egy világbajnokság is. Nyilván minden versenyt komolyan kell venni. Tehát én egy magyar bajnoksághoz is, uh, is komolyan állok, de, és, és én ott is a, a maximumot szeretném kihozni magamba, viszont a különbség az ott ott mutatkozik, hogy amikor uh, az ember nem a, a, a megszokott teremben mutatja be a, a gyakorlatot, hanem egy, egy tízezer e, néző teres Liverpooli stadionba vagy vagy, vagy bármelyik másik stadionba. Ugye neked még módod van olimpiai kvalifikációra szertenni, egy világkupán és egy Európa bajnokságon? Egy világkupa sorozaton, ami négy világkupát takar magába. Meddig? Február közepén indítunk, és elég hamar le fog menni, szerintem egy, egy másfél hónap alatt. Ez öt verseny. Ja? Négy verseny. Értem, de az Európa-bajnokság. Igen. De a kettő az külön van. Azért mondom, összesen öt alkalom. Igen, de viszont a négy világkupa, az pedig uh, annak az összegzése. Tehát az egyik függ a másik. Há, értem. Hogy létezik, hogy Antwerpben mindenki leesett a nyújtóról? Hát uh, az egy nagyon jó kérdés de magad, amit éppen lesel? Mennyire, mennyire gyakori valaki leesik a nyújtóról? Nekem személy szerint, szerintem, hát nem azt mondom, hogy az volt az egyetlen rontott gyakorlatom a, a, a szezonban, de, de biztos vagyok benne, hogy ott voltam a legstabilabb. Ugye, már említett Mészáros Christopher mondta, nem Tudom, valamiért így történt, már mint a nyújtó. Úgy vagyok vele, hogy minden a javunkra válik, és majd 2028-va kvalifikálunk csapattal. Így van, oka van, biztos vagyok benne. A hitet például ezügyben ad magyarázatot? Ad vagy fog. Milyen mélységet és magasságot jártál meg a tornáltal, vagy a tornától teljesen függetlenül az életedben? Hát a magasságok viszonylag korán jöttek. Tehát én azért junior korosztályban elég szép eredményeket tudtam elérni. Ami a junior világversenyen elindultam, legyen az Európa-bajnokság, világbajnokság, ifjúsági olimpia vagy a jófén, érem nélkül nem nagyon jöttem haza. Ez egy nagyon, nagyon pozitív dolog volt, és én ezt nagyon élveztem, ezt az időszakot nyilván a sikert kéne élvezni. Viszont uh, utána volt egy kis uh, szünet, amikor is ugye a junior korosztályból a, a felnőttek közé kell beékelődni, és, és fel kell nőni a felnőtt mezőnyhöz. Mm, nekem első éves felnőttként volt egy uh, két, két uh, Európa-bajnoki döntőm, egy összetett és egy nyújtó, és uh, én úgy kerültem be abban a döntőbe, hogy, hogy én 2020. decemberében még, még így Európa bajnokságot nyertem nyújtón, és 2021 áprilisában pedig a felnőttek között már a legjobb nyolcban voltam. És az a döntő az nem sikerült jól. Sajnos leestem, és, és itt jönnek ugye a, a mélységek ezeket feldolgozni, ezeket helyére tenni, ezeket úgy... Démonait hiszem, vannak, hogy... vagy nincsenek? Nincsenek. Én ilyenekkel nem foglalkozom. Békében élsz magaddal? többé-kevésbé, maximalistaságomtól. Fel. Azt én értem, de... Igyekszem, van, ezen, ezen, ezen mostanában... Az, hogy az ember jóban van-e magával, az nem a maximalizmussal van összefüggésben. Mostanában próbálok ezen nagyon sokat dolgozni. De ezzel együtt még nincs meg a cél. Egyáltalán van olyan, hogy cél vagy minden egyes esetben a cél addig, amíg tornálsz, vagy az, hogy győzzél. Az, hogy győzzél, vagy hogy jobb legyél, mert a kettő egyébként nem ugyanaz. Vannak célok, és, és én ezt is két részre tudnám szedni, a a rövid távú célok, vagy, vagy, vagy inkább azt mondanám, hogy a, a pályafutásom alatti célok, az, az, az arra azt mondanám, hogy, hogy tényleg amíg csak lehet, addig, addig egészségbe, és, és kitartásba, szorgalomba, motivációba tudjak maradni, tűzben tartani magamat, és, és tényleg tornázni, és, és tudja magamból kihozni a maximumot. Ezek a rövid távú meg vagy a becsülő? Meg. Te megbecsülöd-e azt a helyzetet, amiben vagy, és megbecsülöd abban a helyzetben lévő embereket? Én úgy gondolom, hogy igen, és, és ennek mindig próbálok is maximálisan eleget tenni. Mondja, kedves Balázs Krisztián, van-e magában hiányérzet is, ha igen, mivel kapcsolatban? Ez egy nagyon jó kérdés. Uh... Hát nyilván van, mert nem gondolom magam tökéletesnek, csak most azon gondolkozok, hogy, hogy mit tudnék mondani, ami, ami, ami tényleg lényeges. Van személyiségben is fejlődni való, illetve, illetve maga a sportban is. De, de úgy gondolom, hogy ezek a, a céljaim elérésével, vagy, vagy a céljaim hajszolásával ugye, saját magamat is fejlesztve rendeződni fognak, és, és majd a hosszú távú célomat elérve szeret. Engem ez kicsit ilyen izélet. Kerek a világ? Vagy kereken tartod azon keretek között, amiben élsz, és akkor annak nem hagyod el a határait. Hiszen elég bekapcsolni egy híradót vagy elég felszállni egy villamosra, és az ember látja, hogy a világ nem kerek. Én ezzel nem. Ez nem az én határa. Leválasztod. Mármint? Hát, hogy Kizárod a gondolataidból, miközben egyébként, ha nem tornáznál, lehet, hogy... Nem, én, én nagyon, főleg az utóbbi időszakban én nagyon fele érdeklődök. De? Viszont tudom, hogy mikor kell csőlátásra menni, és, és mikor van. De ez, ez egy tanulás eredménye? Egy folyamat eredmény. De leginkább az, hogy azt gondolod, hogy az elveszi egyébként az időt, energiát attól, ami fontos. Vagy figyelmet, és már az <höh> is elég. Ez óvatosságnak is mondható? Óvatosság következetesség. De nem érzem úgy, hogy én bármiből is kimaradnék. Értem. Én tudom úgy csinálni a, értem, a, a, akár de... a hétköznapjaimat, akár a, Én ezt értem. Akár a szabadidőmet. Ezt hogy... nagyon, de nagyon világosan fogalmazol, és ezért merem föltenni, és nagyjából be is fejezem a magam részéről. Kicsit nem zárda? Kicsit nem kolostor? Nem. Nyilván kell egy, egy olyan egy olyan eltökéltség, egy olyan monotonitás, egy olyan monotonitás tűrés, ami ami, ami nem ad minden nap új ingereket sokszor, viszont, viszont bízom benne, hogy a, a hosszú távú célom az majd megadja. De mi a hosszú távú cél? Erdélyben megöregedni. <laughs> Székeli leányzóval. <laughs> Értem, de te csak te az akadályát. Azt teszel, amit szépen. Majd, hogyha ez meg lesz, akkor majd hátradőrök. Addig én még dolgozok. Engem. Tudod, hogy amit kizársz, az egyébként abban a formában, úgy, ahogy ott van, látod, nem mondok igazat, mert van még kérdés, sohasem jön vissza? Én úgy gondolom, hogy a jó Isten úgy alakítja a dolgaimat, biztos vagyok benne, hogy nagyon szeret, és úgy alakítja a dolgaimat, hogy, hogy nekem a legjobb legyen, és akár, akár egy-két lehetőség kihagyása is, vagy, vagy elmulasztása Sokkal nagyobb ö, dolgokat fog maga utánozni. Mi az utolsó dátum, amíg még nominálsz? Hogy még egyszer? Mi az utolsó dátum, ami 2024-ben még alkalmas hogy ott legyél Párizsban? Hogy megszerezd a kótet. Mikor van az utolsó versenyem, akkor ez még lehetséges. Azt azért nem tudom most megmondani, mert, mert ez attól is, ez sorsolástól is függ, tehát hogy melyik napon van a döntő, melyik napon van a, Jó, a kvalifikáció, van. viszont én a világkupákra tenném, illetve az Európa bajnokságra. Én most 2024 nyaráig akkor teszem a legjobban, ha egy dolgot, ha aranyhal vagyok, és kifogtál, és kívánni lehet, hogy legyen meg a kvóta, vagy van ennél fontosabb. És ha van ennél fontosabb, rajtad múlikai megmondod, nem fog rá kérdezni. Szerintem a kóta az egy hozadék. Legyen egészségem, legyen szorgalmam, kitartásom, motivációm, hitem. Tudjak megmaradni hétköznapi emberként, és, és alakuljon minden úgy, ahogy a Jóisten szeretné. Nem vagyok arra, jó Jóisten végképpen nem vagyok, én ezt mind kívánom nek. Köszönöm szépen. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Nagyon szépen köszönöm.